як умитий дощем гіацинт, бурхлива, мов гірський водопад, гарячий, як перський рисак. Вона кохала його мужчину, а не султана. В ньому, зневаженому, осмієнному і так раптово возвеличеному, Тургана побачила людину. Ібрагім повірив у це, і до нього повернулася рівновага. Він Осягнув звичайне щастя, забувши про тронний зал, з якого вчора боявся вийти, про тисячі небезпек, які щодня чатують на султана. Ібрагім вийшов з палацу і на повні груди вдихнув свіже повітря. Пишний сад простягнувся схилами від золотого рогу понад Босфором аж до Мармурового моря. Стріли капарисів виструнчились над пласкими кронами ліванських кедрів. Понад протокою кружляли чайки, проводжаючи галери, яких вирядив хтось у чужі краї. Це не обходило Ібрагіма. Він уперше відчув повну радість волі. Захотілося по-хлоп'ячому стрибнути із східців і стежинками помчати мимо фонтанів аж до моря, скинути з себе шати і плюснутись у прохолодну воду. Увагу, Ібрагіма! Привернув оригінальний фонтан з головатою колоною, вирізбленою геометричним арабським узором. З десятка вічок тихо булькала вода і стікала вниз по оксамитових водорослях і ніжних листочках папри. Навколо фонтана на клумбах цвіли кущики квітів, яких ніколи не бачив Ібрагім. Він нагнувся, обережно діткнувся до китиць, як учора до султанської корони, притулився обличчям до куща кремових троянд, задихаючись від ніжного запаху. А з уст сплели слова вірша мабуть, свого власного, народженого захопленням красою світу. Чи розлучили тебе з батьківщиною, що ти так плачеш о соловію? Чи ти покинув там свою кохану, що ти так плачеш о соловію? Погляд упав на насаджений деревами зелений схил, і майнула в Ібрагіма думка, засадити його фруктовим садом, в якому гіля вгиналось би від помаранч, цитрин і криваво-червоних грон кизи. Блукав по султанському саду, повертався до стану звичайної нормальної людини, якою не був ніколи. В душі пробуджувався мрійник, залюбувалися молодим султаном і мікарлики, що тихо ступали за ним на респектній відділі. Хто знає, ким могла б стати ця пересічна людина, якби вийшла за море саду і не поверталась більше сюди. Може, садівником, може, пастухом-піснярем, але був він з роду османів, тому тільки дві долі вписалися в книгу його життя. Доля в'язня або... А третій Аллах не послав. Та про це не думав Ібрагім. Він торкнувся пучкою до волохатого дмеля. Дмель забурчав і знову вперто ліз до маточки троянди по краплю нектару. Посміхнувся Ібрагім. Кожному щось належиться у цьому світі, навіть найменший комаш. Ось вона протестує. Свариться, добивається свого. А що йому належить? Відірвалась рука від квітки, на мить застигла, джміль полетів на інший квіт. Задумався Ібрагім. Коли ж джмелеві дається крапля нектару, то йому, султанові, певно, набагато більше. Адже він людина, так і тому. Його нектаром стала прекрасна Тургана. А чи тільки йому? А чи тільки тому? А хіба належала б йому найкраща жінка світу, якби він був пастухом або садівником, а не Ібрагімом з роду османів, шпигонув? Тож нещирі були пестащі Тургани, нехай і так. Але належаться йому одному бо він не звичайна людина, а султан. Бо його крапля Нектару, це не тільки щастя і розкіш, а ще й влада над людьми. Його не чиясь влада, оглянувся назад і стрепенувся від здивування. Карлики, ібрагім навіть не сподівався, що вони йдуть за ним слідом в палинець долу, від одного лише султанського погляду впали. Видно, має він таки ту владу, і все, що марилось йому вчора з Карагес, Карагез, було найсправжнію правдою. Ібрагім ступив до карликів, і вони дрібно позаткували. Це сподобалося султанові, але мізерні людці – що лежали біля його стіп, видалися йому надто малими. Його влада повинна бути набагато сильнішою. — Як переконатися в цю? — міркував султан. Глянув на високий мур, повів очима по алеях і в безпорадності плеснув у долоні. І тут сталося чудо. З дверей гарему біг церемоній майстер, Капуага, задиханий, вклякнув перед султаном на коліна. Дивився Ібрагімові в очі і чекав наказу. Ібрагим нерішуче сплеснув ще раз. Це саме зробив капуага голосніше, мчав уже алею начальник султанського почету Алайчауш і схилився до пояса. Ібрагім продовжував плескати в долоні. Цей жест повторював за ним капуга, з нір палацу вибігала прислуга, і здивувався султан, що її так багато. Перед ним стояли хто схилений у пояс, хто на колінах, хто лежав пластом на землі, який у кого чин, яничари, спагі, бостанджі і капеджії. Одежничі, сокольничі, кулодержці, стрем'янники, меченосці, поясничі, кухарі, німі, городничі, сотні вірнопідданих людей оточили його одного. Так ось де ключ до влади, плесне він ще і ще, і сотні разів уся імперія підніметься, запрацює без нього. Але за його ібрагім відчув, як міцніють його мускули, випрямляється мізерне тіло, сповнюється гордістю понівечена душа. Покора цих людей дала йому впевненість і силу.